Rugăciunea 89 pentru Liturgia Iubirii Aleluia, Slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne Liturgia Iubirii, ieșirea din Duhul Cel Lumesc și unirea minții noastre cu lumina iubirii Tale, ca să devenim Duhuri, să Te putem urma, să ne putem sfinți, să putem căpăta putere împotriva patimilor, neputinților, dușmanilor și demonilor, să-i conducem pe frații noștri spre pe lumina adevărului Tău, care sfințește, să le descoperi sfintele tale taine, ca să rămână în ei lumina Duhului Sfânt și să-ți supunem ție toată zidirea prin Fiul Tău cel iubit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuele te iubim și te rugăm, dăruiește-ne iubirii, care se săvârșește în altarul de taină, din templul cel ceresc, dar simultan în noi înșine, când mintea curățită de păcate oficiază ca preot în altarul bisericii din sufletul nostru, fiindcă prin puterea Duhului Sfânt, ca trup sfânt al tău, ne-ai adunat și să ne împărtășim de bunătatea darurilor tale, cele negrăite, fiindcă văzător și preot ai sfinte și nemuritoare, ne-ai câștigat. Aleluia, slavă ție, Doamne Isiristoase, te iubim și te rugăm. Dăruiește ne liturghia iubirii și curăția minții, ca să te putem vedea. Îndepărtează de la noi toată grija cea lumească, pentru ca mintea noastră luminată să se adune cu cele ale fiilor împărății, luminii și învierii, în lumina minții tale, ca semn al reîntoarcerii noastre la tine, fiindcă am ieșit din neștiința cea întunecată, care ne desparte de tine și am intrat prin lumina Duhului Înțelegerii, în adâncimea conștiinței, unde se văd mari detalii taine și unde toți sfinții tăi se găsesc.